Още малко остава от едно космическо явление, което видяно от нашата планета Земя изглежда като парад на планетите. Подреждането на пет планети от Слънчевата система наведнъж, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс в една линия, според е, учените и е, е, по-скоро са според популярните четива в мрежата. След Зале Слънце всичките пет планети могат да бъдат видяни в небето. Най-ярките планети са Меркурий и Юпитър, които ще се виждат най-близко до хоризонта. Венера ще е малко по-високо в небето. Защо си струва да се отбележи и кога всъщност точно е подреждането на тези пет планети? Добър ден, казвам сега на астронома Пенчо Маркишки от физическия факултет на Софийския университет. Добър ден на всички наши слушатели. Кажете ни колко често се случва това явление и какво точно представлява наистина то? Това се случва, когато а, външните планети, които са също така ярки и видими с него уражено около като Юпитер и Сатурн, например и Марс, се изближат с вътрешните планети като Венера и Меркурий, които обикновено се наблюдават или рано преди изгрев слънце сутрин, или вечер след заля слънце на западния хоризонт. И когато се получава едно такова видимо групиране на планетите в рамките на едно или две съседни съзвездия, тогава казваме, че на лице този парат на планетите, както е известен тъй е в медиите, Това е само видимо. От на планетите по невето. На практика в пространството те не са подредени по права линия. Те всяка една от тях се обикали по своята орбита. Това е интересно, т.е. тази права линия тя идва от нашия поглед към, към тях, от нашата, от нашата перспектива, от нашата да. гледна точка. А колко често, обаче, се случва това явление? Понякога има два пъти в годината такива подреждания. Например, миналата година имаше два пъти, като същност този парад за който в момента говорим, той започна още от края на миналата година и продължава и до сега. Е, да те постепенно запостено означава това снижание. За кулминацията на практика, кога е не е баш днес? Въпреки че това е. Ние баш днес. Той е, кулиров... е такава информацията. За информация бих казала, че е леко закъсняла. Кулминацията беше на, в вечерите на 1-2 март, когато Юпитер и Венера, двете най-ярки планети бяха видимо близа на около 40 и 3 минути дъгове или аглове. Тогава двете планети се виждаха много а, удобно над западния хоризонт и поради високата си яркост привличаха погледа на всички, които бяха под открито небе във вечерните часове. Това създаде разбира се и някои и така безпокойства и съобщения за наблюдаване нело и други аномалии в небето. Нещо обичайно когато стават те наречените сближавания или съединения, както ги наричаме ние между Юпитер и Венера. Но тези съединения пак ще а, отбележим с а, такива самовидяни от специфичната само гледна точка Точно на планетата такива. Земя. Сега всъщност отцякъде ли е еднакво видимо това подреждане? И ако, ако днес е ясно небето и погледнем веднага след зале Слънце на запад, към западния хоризонт, какво ще видим? От цялата Земя се наблюдава това явление, тъй като нашата планета в сравнение с растенията в Слънчевата система е достатъчно малка и може да се счита за една точка дори. Като съответно тази вечер, например, ако... Погледнем, ако се изчистени вето, разбира се, ако погледнем в посока Запад, още пръв вечер, можем да видим най-лесно ще забележим Венерата, тъй като тя е най-яркият обект в момента на Запад. Самия Юпитер и Меркурий, които в момента са много близо един до друг, обаче са толкова ниско над хоризонта, че те остават в заревото на залеза и малко трудно се виждат. Самия Меркурий ще се вижда най-добре около 12 април. Тогава той ще навлезе в тенаречната, ще бъде в те максимална елонгация на около 28 градуса източно от Слънцето, когато се наблюдава най-далече от Слънцето, около час и 46 минути ще залезе след Слънцето. Това е един от редките моменти. Всъщност това е най-добрият момент тази година, 2023 когато ще може да се наблюдава Меркурий в, а, след залез, в часовете след залеза. За почитателите на Меркурий 12 април е да. 12 април, нощите около 12, той вечерите около 12 април са най-подходящи и изобщо за цялата година, не само за примерно само за пролетта. Сега, а, астрономията ние знаем, че е точна наука и със сигурност ще реагирате на моя въпрос, който обаче пък е провокиран от как да кажа. Широките народни вярвания има разлика между вярвания и наука, обаче е факт, че много хора си правят хороскопи и вярват на астрономията астрологически да. прогнози, а не на астрономическата наука. Затова да попитам така, това подреждане на планетите може ли да оказва някакво влияние върху хората на планетата Земя? Освен такова мисловно, защото от нашия специфичен ъгъл изглеждат като подредени в една права линия. Реално погледнато, те нямат влияние върху нас, тъй като те са на прекалено голямо разстояние от нас. Единствените две небесни тела, които така най-силно ни влияят, е това са слънцето и луната, поради и гравитационните смущения, които предават върху Земята. Да не забравим само, че приливите и отливите в океана се държат именно на влиянието на Луната и на слънцето, а пък от самото слънце ние получаваме жизнено необходимата топлина. Така че това са двете небесни тела, които най-силно не влияят, докато за сметка на това, обаче, астрологията обръща прекалено силно внимание на далечни обекти, които на практика няма как по никакъв начин да ни влеят. И Върко. които всъщност ни се струва, че правят някакви специални някакъв специален танц в а, небес, да. небето. А, единствено и само благодарение на нашия специфичен ъгъл, под който ги виждаш. Точно така. И с друго е интересно това явление, че сега е много удобно, малко е късен момента, т.е. трябваше някъде около средата на преди средата на март можеше да се излезе на някоя тераса, примерно от висок жилищен брок от горните етажи и някои, примерно на родителите да изведат децата си на терасата и да кажат, ето сега тези планети, които ги учите в училище, в часовете по човеки и природа, ето вижте ги там, струпани в сравнително ограничена част от небето, с невооръжено око как изглеждат. И съответно, ако същото семейство, примерно, има някакъв бинокъл, някакъв телескоп, можеше да изкара този уред навън на терасата и да ги огледа и с увеличение. Или пък дойдат при вас в обсерваторията, където е важно да се популяризира науката? Също, тези моменти са удобни за демонстрация на планетите пред широка публика с телескопите на някоя обсерватория, с телескопи, които някои домакинства се притежават в къща и така нататък. И с едно изречение, какво предстои за популяризация на науката? Ще имате едно представяне на книга, която пък ще бъде и Публично достъпна в интернет, доколкото разбирам. Тя е публично достъпна в електронна версия, като PDF файл се качва в сайта на катедра астрономия, и може да бъде свалена оттам свободно. Това ще стане след края на март. А, като освен това, книжното издание се предлага на всички, които имат доказан интерес към астрономията. Това са най-вече народните астрономически обсерватори, планетари в страната, те са много да не ги изберем всички. И кръжоците по астрономия, които функционират към тях, което е така доста важна тяхна но със популяризацията на астрономията, която извършват в страната. На всички тях и на вас тискаме палци. Благодаря ви, Пенчо Маркишки от физическия факултет на Софийския университет.